Перехресна інформація нашого відділу підтверджує його дані. Більше того, в школу нензекан приймають лише по одному з чинців від кожного буддійського монастиря, і не буддистої, та ще й чужинцеві потрапити туди. Словом, легше полетіти на місяць. Щодо Кенраба Норбу, то цей добродій помер ще тоді, як товариш Крижинський допіру починав свою карколонну кар'єру в безпеки поклав картку на столі втомлено зняв окуляри. всі ви знаєте що можливості нашої служби дуже і дуже невеликі однак ми вирішили глибше презентувати діяльність цього чоловіка і внаслідок певної роботи отримали деяку інформацію вона свідчить зокрема про таке з 1988 по 1990 рік Альберт Крижинський жодного разу і в жодному місці не перетинав кордону СРСР. Жодного разу. Де він був протягом цих двох літ, чим займався, в службі безпеки Тартару невідомо. Я роздушив цигарку в попільниці і понуро глянув на Мурата. Судячи з усього, отримана інформація не здивувала його ані на крихту. Він сидів собі і замислено дивився десь над нашими головами, міркуючи про щось своє. До всього сказаного, взяв я голос, до всього сказаного хочу додати. За моїми даними, в системі е, відомства створено секретний навчальний центр, який займається, між іншим, і підготовкою професійних гіпнотизерів. Останнім часом ці люди відомі під личинами екстрасенсів, магів, цілителів, відьом, хмарників, мольфарів, лісових чаклунів, словом, усіх тих шахраїв, які морочать голови обивателям і луплять з них добрі гроші. Звісно, не вся ця публіка виховувалась у відомстві, і крути не крути, а є серед них і справжні таланти, що правда, то правда однак люди з відомства поміж ними все-таки труться. Яка мета цієї акції, а вона, як ви розумієте, влітає в добру копійку, яка її мета мені ще не зовсім зрозуміло. Може це гігантський психологічний тест, може підготовка до якоїсь нечуваної провокації, а може все заразом. Так чи інакше? а я зробив деякі спостереження, і вони мені не сподобалися. Я перевів дух, такі промови завжди давалися мені нелегко. Шановне товариство, діяльність деяких екстрасенсів служить для нагнітання масового психозу. Мало того, вона воскрешає в соціумі давно зужиті архетипи, цято свідомі чи несвідомі, Психологічні суспільні штампи минулих епох. Мандруючи провінціями, виступаючи на сценах сільських клубів та палаців культури, ці люди дуже часто вказують на окремих осіб з-поміж місцевого населення, кваліфікуючи їх як винуватців усіх нещасть, хвороб, посухи, невдач в особистому житті і навіть нестабільності в економіці. При цьому жертвами їх стають в основному неконформні, незручні для місцевого начальства громадяни. Наслідки досить цікаві. У деяких областях вже топлять, убивають і навіть спалюють відьом. Навіть спалюють. Я на мить замовк. Словно важко здогадатися, чим займається Крижинський, колишній викладач історії КПРС у школі тібетської медицини, і чому оперативні автовідомства заїжджають туди, як до себе додому. Далі я жестом спинив у Мурата, котрий зібрався було мене перебити. Хочеться все-таки ще раз повернутися до ситуації, в якій опинився Тартар. «Шановні колеги, гадаю, ви зрозуміли, в якому влипли халепу з цією справою? Нас розсекретили. Наш клієнту бити лише тому, що за справу взявся Тартар. Причина цього інформація про діяльність відомства викладена, за моїми припущеннями у паперах Малевича Молодшого».